Яку ситуацію все ж таки вирішив уточнити він. Максе, прошепотіла Ірина. Максе, це саме той Артур Комаровський. Який? Саме той. Збоку було помітно, як у бойка поступово зривався терпець. Я правда чогось не розумію. Комаровський зітхнув, і в цьому зітханні було втілення Всієї світової скорботи, мовляв, є ще на світі такі бевзі, котрим його ім'я та прізвище нічого не говорять. Студія комар, терпляче пояснив він. Ні з чим не переплутаєш дуже просто. Агенція фотомоделей, Макси. вигукнула Іра. Я тобі вдома покажу купу журналів, де є їхні фотосесії. Це ж кузня зірок. «Фешн-бізнесу? Ви правда? Саме той?» Хоча журналіст Бойкою розумів значення цих словосполучень, глибинна суть їхня для нього лишалася загадкою, яку, між іншим, Максим і не збирався найближчим часом розгадувати, але якщо воно так діє на жінок, не просто саме той. «Я той, хто вам потрібен», – заявив між тим Комаровський. «Ви, Ірино, я так розумію, знаєте мої роботи?» Їхня розмова почала набувати надто вже довірчого характеру, хоча ще кілька хвилин тому жінка підозрювала двох випадкових знайомих у спробі фізичного усунення її чоловіка. «Ей, що відбувається?» – підніс голос Максим. Ірина відмахнулася від нього, наче від набридлової мухи. «Мені дуже...» Подобаються звіяні вітром і королева Марго, які потрясні там сукні. Вона повернулася до Бойка всім корпусом. Макси, агенція Комар робить фотосесії на теми відомих класичних романів і фільмів. Ну я ж тобі показувала. Ага, було щось таке, невпевнено відповів той. Я ж не по таких речах. Від Ірини не сховався винуватий погляд, який її непросунутий у жіночих глянцево-журнальних справах чоловік кинув на Комаровського. Та ясно, я не ображаюся, благодушно махнув рукою новий знайомий. Ми працюємо жінками і насамперед для жінок, тому раз додаткових пояснень не треба, переходжу відразу до справи. Зараз у даний момент ми готуємо нову серію «Анжеліка і король». Мені здається, Інно, Ірино, машинально поправила його жінка. Вибачте, Іро, мені здається, що сьогодні тут я знайшов Анжеліку. Ви розумієте, про кого я? Ірині Бойко здалося, що зараз під її ногами розверзнеться підлога. Бойко! Прошепотіла вона, що бойку, ну, бойку, вщипни мене. Максим перевів погляд з Ірини на Артура Коморовського. Слухайте, що відбувається? Чом я повинен її зчіпати? Можете не зчіпати, знизав плечима Коморовський, але повірте, моєму досвіду, помиляюся я не так уже й часто, а в нинішні часи. Взагалі не маю права на помилку. Отже, Максими, я готовий за кілька днів підписувати з вашою дружиною контракт. У моїй новій фотосесії Інга Ірина. Ірина постане в образі Маркіси Анжеліки Сансе де Монтелу, згодом графині де Пейрак. Мені здається, їй пасуватиме і цей образ, і сукні, які будуть його підкреслювати. Бойко бачив, як дружиня остаточно запаморочилася в голові від несподіваного жіночого щастя. Слухайте, це від надлишку почуттів вона задихалася. «Ну, я ж ніколи...» «В цьому основна ідея», – спокійно і діловито пояснив Комаровський. «Ви...» Та сама Анжеліка з Монтелу, яка ніколи не була при королівському дворі. Від розгубленості до впевненої величі. Ось така задумка. Розгубленість у вас вийде, а велич з'явиться, повірте, професіоналові. Аби не витрачати часу, я хочу на секунду вкрасти вас у чоловіка. Демонструючи абсолютну серйозність намірів, Артур Комаровський підвівся з усією властивою йому галантністю, простягнув Ірині руку. Слово «вкрасти» помітно збентежило її, вона глянула на чоловіка, шукаючи порятунку, і в порятунок не забрився. Максим теж підвівся, сподіваючись, що у тьмяному інтимному світлі залу зміст-покусник ішов у бізнесу помітить всю суворість його погляду. «Для чого це?» – поцікавився він, даючи зрозуміти, «без його дозволу ніхто нікого не вкраде, а дозвіл на викрадення він давати не збирається. Куди?» «Там», – кивнув Коморовський кудись у дальній куток. Є окремі кабінети. В одному з них сидять люди, причетні до мого проєкту. Я хочу просто зараз показати їм «Діамант», який я знайшов в цьому місці. Вашу дружину, Максиме. Це вона, Діамант, уточним вінтоном, який означає поясню для особливо тупих. До речі, молоді люди, там є жінка, яка погодилася втілити в цьому проєкті образ королеви матері. В класичному сюжеті Ан із Сержа Голон такого персонажа не було, але я сам собі класика, ви ж мене розумієте. Аби не здаватися абсолютним бевзем, Бойко кивнув. Насправді він опинився у дуже невигідній позиції. Жодний з книжок про пригоди Маркізи Анжеліки Максим не читав. Навіть кіноепопею за мотивами ловив лише уривками по телевізору, тож вихідного матеріалу не знав абсолютно і не дуже-то й хотів. Тим часом, «Артур Комаровський уже форсував події на всіх обертах три секунди, Максиме. Якщо вона схвалить мій вибір, вважайте все, контракт у вашої дружини – суматці. Знаєте, скільки за це платять?» Бойко не знав. Зате Ірина точно здагадувалася, який шанс у жодному разі не можна втрачати. Вона рішуче підвелася і вже цілком довіряючи новому знайомому – під розгубленим поглядом Бойка впевнено взяла Комаровського по-під руку. Під супровід живої музики, стильний і Білявка в ефектній сукні пройшли через весь зал до віп-кабінету і зникли за дверима одного з них. Тим часом решта відвідувачів ресторану далі відпочивали, навіть не підозрюючи, які пристрасті тут і зараз розгоряються. Аби хоч чимось себе зайняти, Бойко підійшов до бару, замовив собі 100 грамів горілки і, не спускаючи очей з дверей віп-кабінету, сьорбнув із чарки.